E ovdje dolazi ta zanimljiva priča, ovo smo, ja na brzinu prepričao, sad ću malo detaljnije prepričati, ovdje pojavljuje se osoba žena. Pojavljuje se osoba žena koja bila sultan, odnosno namjestnik Egipta. Šta ovdje nešto ima? neštima da žena bude vladar kodnosti dana. To je poznato, je l' tako? Opće poznato. Nadam se da je to poznato kod nas. Na osnovu čega? Na osnovu hadisa mutafeku na lehi od Abu Bekreta, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Len yufliha qaum wallawi amrahum imra'atan." Neće uspjeti narod koji stavi u ruke posle za namjesnika ženu. Narod kojem je posli namjesnik žena taj narod neće uspjeti. Povod tog hadisa je rečeno zašto? Ono što se desilo gdje? Kod Perzijanaca. I tako se i desilo. I odatak dolazi ova zanimljiva priča vezano za Šeđeru Tudor. Odnosno, o čemu se radi? Radi se o ženi muslimanki, koja bila rob, pa je oslobođena. Da je ona postala vladar. I to vladala je od 1250. kada je, kad je završen ova bitka u toku bitke na Mensuri, od je vladala do 1257. Iako je njina stvarna vlast, njena stvarna vlast je bila 80 dana, njena stvarna vlast je znači bila 80 dana, a u stvari onih sedam godina ona vladala iza svog muža. Spomenut ćemo to na koji način. Znači, riječ je e, o ženi Nezmudina Jubija Salih, koji je tad bio namjesnik kad su kad je bio kršski rat, koji su došli i osvojili Dimijat i Kreni prema Mensuri. E znači ona je bila njegova supruga. Po je bila Turkinja, Armenka, Robinja. Bila je znači robinja, kupio je Salih Nezmudina Jubi, koji tada kada je nju kupio nije bio namjesnik, nije bio vladar u Egiptu. Nakon što je kupio, bila je njegova robinja zadnjih 10 godina, 1240-1250, do 1250. bio je namjesnik Egipta kao Ejubija. Međutim, ona zbog svoje posebnosti je bila na velikom stepenu kod njega. Tako da on ju oslobodio ropstva i oženio je. I mnogo je volio, što je bila sposobna i pametna. Šta se dešava? 1250. godine, Znači, 1250. godine, kada je njen muž preselio u toku, prije same bitke na Mensuri, kad su doslu križari, ona je tada zavladala Egiptom, spomenućemo na koji način, i vladala je 80 dana gdje zvanično se znalo da je ona vladar, da ona namjesnik. Znači, zvanično se znalo i, i pod tim imenom se nazivala da je bila uh, sultana, da je bila vladarica, da je bila namjesnik Znači, to bilo zvanično i znalo se, ali, ali je vladala samo 80 dana. Beju prisegu su joj dali vojskovođe od Memalika. I ne samo oni, nego i ugledni ljudi iz Egipta. Nakon toga je ona prepustila vlast svome mužu iz Zudine Ejbeku, koji je bio od Memalika također. Bio je vojskovođa ova osoba zavlja, sećerate Tudorja, zanimam po tome što je igrala veliku historijsku iglu, igru tolik u toku znači ovog sedmog krstaškog rata. Znači, u toj bitci na Mansuri. Šta se tačno desilo? 2000 1249. godine po Miladiju. prije same bitke na Mansuri kada su križari uzeli kada su uzeli Dimyati, Krenida Mansuru tada se 29. novembra 1249. umire njen muž Salih Ajubi. E, Bio je Mensure, a ona zajedno sa njim. E, pazite znači očekuje se bitka u ratosu sa križarima, ogromna je vojska došla. Znači nema sumnje da je to da, da je bilo jako, jako teško stanje, presudno. A Onda ona dolazi na ideju to znači od, od, od njene inteligencije i sposobnosti Dodacija ona na ideju sastaje se samo samo se sa sa komandirom sa dvora koji je bio u Egiptu u Kairu, sa njim se sastaje i komandiram vojske čitavi. Sa njima se sastala i dogovorila sa njima trojicom da sakrije vijest smrti njenog muža. Iz kojih grada? Ako bavi se znači vojska će se raspasti. Umruo nam vladar, namestnik njegovi nasilje će se pobit ko će preuzeti i tako dalje, glavno rasuločiće se doživiti. To se predviđalo. I to se vjerovatno Allah zna najbolji desilo da nije ovako, da nisu ovako postupili. Njih se troje dogovore da sakriju tu vijest. A onda ona skrivajući preveze, prenese tijelo njegovo mrtvo u Kairo u palatu vladara. i uh, obavije se da mu bolesta U sobi ga držala da on bolestan. Kod nje su bili papiri, poznati papiri u kojima se pisale naredbe. Tako da je to bilo podljednom kontrolom. Onda je ona počela u dogovoru s ovom dvojicom, naravno, saktilo se vijest da je on mrtav. I dogovoril se da oni upravljaju a, događajima a, dok, dok traje rad protiv križara. I ona je onda ona izdavala naredbe. Pisala na papiru, slalo se i kaže napisuje napisao Salih Nedžmudinajubi on je bolestan ne primane želniko da primi. I tako su ljudi prihvatili. Unosili su mu kaže hranu u kuću na vrata i iznosili računal za čovjek bolestan svi znači niko nije znao osim njih troje da je preselio. Da je preselio uh, Salih, Salih Nedžmudinajubi. Možda vjerovatno još neka posloga, al govorimo od bitnih ljudi niko nije znao. Uh, Ko je znao još znali su ovi koji su bili uh, koji su bili nekoliko nekoliko ovaj bitnih velikih vojskovođa unutar Memlučke vojske e, oni su također znali postali su surađivali sa e, šeher tutdur saњима su surađivale oko e, same borbe e, dalje što se dešava ona je u toku toga to ti događaja također postala napisala a, ovaj naredbu da svi prihvate kao da je napisao, kao da je napisao uh, ovaj Salih Nesmudin, kao da on napisao da je njegov pravi nasljednik u stvari njegov sin Turan šah. On je pravi nasljednik, ako on preseli on moj nasljednik, ja svi potpišu da mu daju, da mu daju prisegu da je on njegov nasljednik. I svi su potpisali računalo da je, da je Salih to napisao. A onda šta se dešavalo? Znaci dolaze križari, hoć treba da uđu u mensuru, Uh, dolazi uh, druga osoba, jako bitna u istoriji islama i muslimana, a to je uh, Zahir Bibars, također oslobođeni rob. Plav, plavi očiju plave kose, bjelac. Dolazi on, poka, poznat bio, znači, oslobođeni rob, napredovao je na ljestvici ovaj, sposobnosti svoji i na onoj na jerarhijskom napredovanju vojsi, a znao se, od prije znao se sa njim mužem i, i sa njom jer su bili zajedno u ropstvu. I glavnom izlaže njoj plan kako da, šta da urade, kako da sačekaju križari i on je iznio taj plan. On je njoj predložio hajde da, a, a, da vanštinom pokažemo kao da, smo, a, kao da se ljudi napustili mensuru, grad, kao da nema nikog, da napravimo zasjedu, kada uđu križari opušteni, da uzu i čak su križari ušli u grad i zauzeli palatu namjesnika grada Mensure kad su već pomisli gotovo znači Osmanlije nikog onda su a, a, sa svih strana su ih okopali odnosno napali izašli bil se sakrila muslimanska vojska i napali i vođena znači sestoka jaka borba u, u kojoj su bili iznenađeni križari bez ikakve sumnje do te mjere znači da je na ulici zarobljen Luj, devet je zarobljen na, na polici oni zarobljeni ostali su znači pobijeni bitne liči znači jedan ili dvojica od templara sa izvuko. ono ostalo sve pobijeno je pohvatan I naravno da je to bilo briljantna pobjeda. Nakon toga šta se dešava? Nakon toga se dešava da, nakon što je završena borba, obznani Šeđer je dur da je ona u stvari vladarica, namjestnica sultana. Da ona vlada Egiptom imala je neke svoje one, one lekabe, one nazive, poznate to, to u muslimanskom svijetu, zvala se namjestnik toga i toga i tako dalje. Sve to trajalo i dali su joj, pa, da se joj prisegu su joj dali ovi e, vojskovođe od Memalika, prisegu da ona da ona, ona dala. E, samo da, ona, da, da, da posjetim, znači nije ona prva žena, nijedina žena u, kroz, kroz istoriju islama, koja je bila žena, a bila namjestnik vladara u nekom mjestu. Prije njih bile su i druge osobe. Odpoznati osoba koje su bile, bile namjestnici vladari u određenim pokrajnama ili državama, a to je bila Radijetu Dijin. Bila je sultana Delhija u, u Indiji koja je vladala od 1236. do 1240. E, pored nje bila također Erva bint Ahmed e, Sulaihi. I ona je također bila e, namjesnica e, u Jemenu od 1098. do 1138. Tako znači da su ove tri žene poznati, znači kroz istoriju Islama, da su bile vladarice, namjesnice, namjesnice ili danas, ako kažem, predsjednik ili imam ili, uh, ili onaj uh, neki drugi, nije bitno koji je naziv tako, ili sultan. U ovom slučaju sultana, pošto je žena. Znači, to su tri osobe poznate kroz istoriju. Tako da nijem potreba mi vraćamo je ono, na Bilqisu jer to je bilo prije islama il Bilqisu da se vraćamo na Indiru Gandi da spomenu slične ove druge osobe koje nisu kada govori danas ovaj danas se popularno danas su od oni feminističke muslimanki da ovaj da ističu tu stvar dokazuju sa ovim stvarima da žena može biti vladar treba biti vladar u, tom, u, u tome se svemu kada je obznano znalo se da je ona, da je ona namjesnik pojavila se uh, Pojavilo se opiranje, pokret otpora, pobuna protiv toga da ona bude namisnik. Među njim, od prvih koji je poveo pobunu i bunio spod toga i čak je pravilno se neki vid demonstracije, zovite kako očite, u ono doba, to je bio poznati velikan učenjak Sultan Ulema. sultanu Leme ko je to bio? A izudin Ibn Abdesalam. On je poveo pobunu protiv toga ne može nam žena biti namisnik. Kada je došla vijest do o, Abbasijskog halife da je žena namjesnik, on je poslao naredbu i javio tamo. Kaže, došla nam je vijest iz Bagrada, znači. Došla nam je vijest da vam je, da, da vam je namjesnik žena. I kaže ovim vriječima ženo. Kaže, in kanet riđalu kad udimet in indekum فَعَلَمُونَ هَتَا نُسَيِّرَ يَلَيْكُمْ رَجُلَا Kaže, ako kod vas nema muškaraca, ne stali vam muškarci, obavijesite nas da vam pošaljimo muškarca. Da bude na vlasti. Tako je halifa poslao naredbu. I naravno, to je bilo dovoljno išaret njoj da treba da se makne. I tako je bilo. Ona je se prepustila vlast, E bilo povjeljno da kom da prepusti vlast. Pa je imala ovaj oko sebe izbora tu nekog. Jel. Imala ove vojskoveđe koji su bili poznati i jaki vojskom. Međutim, ako uzme jakog vojskovođa s kojim ne može vladat, ne ideju prilog. Pa je izabrala osobu sa kojim je mogla da vlada. Izabrala je osobu koju je mogla da vlada, a to je Ejbek. Izudina Ejbek njega je izabrala za muža i udala se za njegu. I on je proglašen namjesnikom. On je proglašen vladarom, jesu od Memluka, on je proglašen vladarom, a ona je njegova suprga, udala se za njeg. U suštini, u stvari, istina je u stvari tu, jel, da je stvarni vladar, u stvari, bila ona. Kao što kaže, jel, poznati istoričar, kaže, mes Mesule, kada Ala Ebek u svim ahvalih nije lehu ma'ha kelam jer ona je bila odgovorna za sestvar. Kaže u svimstva u svim pitanjima stanja države. Kaže lehu ma'ha kelam on nije sa njom imao nikakav govor u smislu kada ona kaže vakuje. Naći tako bude. Međutim istovremeno je u državi bio jedan veliki poznati uh, uh, vojskovođa oficir Uh, Farisu Din Aktaji, pa je pravio probleme Šeđeru Tudor. Imao veliki utjecaj nad vojskom i nije mu bilo drago što sve je pod njim kontrolom. A onda a onda je Šeđeru Tudor sa svojim, svojom sposobnošću pomogla svoga muža, koji je kao bio vladar, pomogla da se riješi Aktaja. Farisu Din Aktaja, koji je bio veliki, veliki vojskovođa i puno doprineo u mnogim bitkama koje su, su koji su bile tada jer tada su povedene i borba istovremeno povedena borba protiv ostalih mjesta križarske koje je trebalo da da muslimani protiv križar sti iz, iz tih mjesta u šam pa su se riješili i njega ona mu je pomogla znači ona je pomogla svom mužu da se riješi a onda nastaje drugi problem Naš je drugi problem u stvari da se okr čini njen vlastiti muž Adamu dotužlo. Okr čini se njen vlastiti muž protiv nje. Okr se protiv nje. I odnosno napravi nekako vid pobune. E, htio da se riješi nje. Čak je već dogovorio bio da oženi da oženi ćerku e, od namjesnika iz Mosula iz Iraka. A nje bi se kao riješio. Naravno. Vi znate problem neko kad okusi vlast, ne skida se s vlasti osim kako sa sabljom da mu se glava odkine. Na ide lako. Ko na znači, što okusi vlast, vlasti ne silazi lako vlasti. Pas ona naljutila i onda je preduhitrila ga. Ona njega, a išto se, pre... je uvek ona birala njegovu ženu, njegovog supruga. Preduhitrila ga i napravla je, smicalicu, ko žensko napravila smicalicu nekakvu u tome da ga zovne da, da, da se halale, što kažele da riješe problem na lijep način tako dalje a onko muško naivan odazove se i ode kod nje i a, bio je ubijen zadavljen 1257. I onda ona obznani vijest da on umro da je iznenada mu se desila smrt umro iznenada Naravno, ostali ostali vojskovođe od Memalika nisu to povjerovali. Ja, Sumnjiva, jasna, jasna stvar da je tu, jel, da to, da to e, pogotovo što nije bio, nije bio star, nije bio godnama. I e, oni se onda pobune i odu opkole e, nju palat i zarobe nju. I predaju je svojoj inoći, njeno inoći. Znači, prvoj ženi od Od njenog, od njenog muža iz Udina Ejbeka, kojeg ona ubila. Kad su je predali njoj, bila je nekoliko dala kod nje, ona naredila svojim, uh, svojim robkinjama, naredila da je ubiju. Ženama naredila ubiju. I ubile su je, kaže, sa ne manje ni nego sa klompama. Znate šta s klombe? One papuće drveni. Sa njom se udarali u glav dok je nisu ubile i bacili su je, kaže, sa zida sa zida palati, da je pala dole i nekoliko dana je bila tu tek je posle prošlo nekoliko dana da je bila da je bila da je i da je bila je, ovaj sahranjena na, na, na način kako se kako treba je, da se napravi đenaza svakom muslimanu I, i tako je završila u stvari znači, znači ona je vladala znači od 1950 do 1000 uh, 1957. Nači od 37 godina zvanična vlast bila 80 dana, a ono ostalo bilo iza leđa svoga muža. Pored ovog što se desilo. Uh znači uh, skoro da nećete naći knjigu uh, autor koji je pisao o ovoj temi, o toj osobi, a da je nije pohvalio, on će zaslužuje da se pohvali. Nači nje uloga u borbi protiv protiv križara, uh, u borbi da države, državu ona vlas, na drugi nakon nje dolazi videćemo posle doči nam oso vrlo bitna a to je Zahir Bibers koji čini dio velike stvari za islam i za muslimane ili pri nje ili pri njega Kutuz koji je pobjedio Tatar predvodio zajedno sa Zahirom Bibers ona je bila znači žena koja je bila prvi vladar u toj državi i to žena koja je bila sultan žena koja bila sultan bila žena je bila namisnik, i bila namjesnik ivala je veliki fadli u tome što je odigrala ove stvari koji se navode od nje prenos od nje kako je postupila preuzimanje vlasti ljubomora i učeštanje u ubistvu učeštanje znači u ubistvu ovaj, svoga muža odnosno osmiješljavanja i zbog toga znači bilo presuđeno njoj ima druga verzija u stvari da je ona kada je bila uhvaćena da je ona predana kadi da kadija presudio da bude, da bude ubijena Za glav, zato što je bila svog muža ona osmišlaja ona ona narila bude ubijen njen muž koji je bio namjesnik vladar i da je e, naravno e, za uzratome bila bilo naređeno da ona bude ubijena svejedno i lova jelona verzija e, jedna i druga se spominje svejedno koja je bila uglavnom ovako je završila A bila je znači velika žena velika žena u onome što uradila dobri djela za islam za muslimane tona to govori jel da obično kroz istoriju naćemo da znači, veliki ljudi koji urade veliki hajri obično znao se da su neke stvari da, da se napravi greška, da su napravi greška da nisu da ispravno uradili tako dalje a usto to urade veliki hajri za islam i za muslimane. Molim Allah-đešanu da nam dane povuku u onome, molim Allah-đešanu da nam da nam uh, da besireta i ibreta u ovim historijskim događajima, da se znamo ispravno i mudro i pametno ponašati u, u onom što dolazi i u čemu se nalazimo u sadašnjim stanju. Molim Aralšano da ću niti bogobojaznim i da nam povećava firku vjeri. Molim Aralšano da nam sastavi u svome džanetu u kao što nas večeras ovdje okupi. Svaneke, Allahumme, bevamdi, kažkada, da ne te stakvirke, veatubu, ti budu. Andalusen, andalusen, andalusen, dun <imitation> dun